Markus og reality-panelet er programmer, der er kendte ud af forskellige shitstorme ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og dødskamp. I dag handler dilemmaerne om voldtægt, sundhed og abort. Med mig i studiet har jeg Elias, Dagan og Sascha selv. Jas. Yes. Jas. Yes. Yes. <laughs> Velkommen til. Tak skal Tak. Have. Nu skal I høre. Allerførst, så øhm, programmet er jo en brevkasse, så vi skal svare på en masse og spørgsmål, og jeg er sikker på, at I kommer til at besvare dem helt fantastisk. Så øh, det skal I være parat på derude, jeg lytter, og derudover så er der også en lille konkurrence, vi skal have, og det her handler om øh, ugens udmelding. Og det er hvem af jer tre, der siger det vildeste, fedeste eller sjoveste, eller alt muligt, altså mest seriøse. Det vælger jeg så til sidst, og så får den øh, ja, gæst en præmie af mig. All right, er I med på den? Vi er totalt med. You want the drama. I want drama. You want the drama. Præcis. Oh, go You're going to get sende der <laughs> oh, skal nok gå. Det skal nok gå, og prøv her. Jeg har jo også Dagan med i studiet. Dagen, velkommen tilbage. Tak skal du have. Hold op, hvor er det lang tid siden? Det ved at være nogle uger siden. Nej, hvor er det? Altså, det er, jeg bliver helt startstruck bare at kigge på dig. Altså, du er jo, du er jo min barndom. Altså, du er min barndom <laughs> Også min Darkhan faktisk ja. også min Jeg lidt på dig en gang Det vil jeg sige Der sad så ah, du kendte mig fra før, Annalise Det er rigtigt Men inden jeg sådan mødte dig, var sådan Hallo, han har På tv <laughs> <laughs> Jeg så dig i real life <laughs> Ej, Men der prøv at høre Jeg tror, der er rigtig mange der ude, der rigtig gerne vil vide En ting i hvert fald Er dig Nick stadig venner? Det er vi i hvert fald Er I det? Så følger vi det Sascha, vi sikker for Ej, <laughs> Ej fantastisk mm. Fedt, mand Ja og laver I stadig alle de der ting der, som drænger og sådan noget? Nej, Nika er jo blevet far, så øhm, der er selvfølgelig nogle andre øh, spilleregler, okay. øh, der var dengang. Øhm, og så bor, har vi jo noget afstand fra hinanden. Han bor i Kolding, jeg, jeg bor her. Øhm, ja. Men vi snakker sammen til hverdag, og øh, ja, vi ses ikke lige så meget, som vi gerne vil. Men ja, øhm, ja venskab er der stadig og vi taler sammen. Det er jo fantastisk. Det er dejligt. Det er fandme fantastisk. Også det der med, at du er jo helt ude i reality nu. Ja, det er jeg. jeg øhm... Tødde du? Nej, han Ej, lidt, han tøder lidt. <laughs> <laughs> men du er jo du er blevet ejendomsmægler. Det Er jeg. Er du god til det? Øhm, det skal du spørge dem, jeg sælger boliger for. Jamen sælger du mange boliger? Altså, vi er et marked lige nu, som øh, er lidt nedadgående, men øh, det plejer jeg at gøre. Det plejer du gøre? Det plejer jeg ikke lige nu. Jeg tror ikke, der er nogen derude lige nu, der, der sælger mange boliger. Øhm, men der bliver solgt. Det er bare ikke mange. Okay. Men det er okay, Dagen. Finanskrisen ramte dig selv. Ja. Det er vigtigt, at du ikke går hjem og græder i hvert fald og er ked af det, øhm, Det gør jeg nogle gange, men kan vi ikke godt holde det mellem os? Lad os, Dagen, ja. lad os gøre du det. Du godt gerne sælge en lejlighed til mig i hvert fald. Ja, du siger bare til. Ja, ja. Ring også til dig. hvis Du ja. skal snakke med ja. banken først. Ja, ja. Det men Dagen, mig. fantastisk at have dig med her i programmet. Og øh, fantastisk at vide, at der er Nick stadig sammen. Hmm? Øh, og som sagt, du er jo en reality-pioner. Altså, du, du er jo med til at sætte reality i Danmark, er du. Det ved jeg ikke, men... Den hopper jeg med der. på. Det er det. det, er det. Ja, jo, ja, det tror jeg, skal. Men Sasha. Ja. nu har jeg også læst op på dig. En stor del. Og folk siger jo, og også i, i medierne og alt muligt, at du har Danmarks bedste røv. Det er rigtigt. Det er, er det true. rigtigt? Det er true. Er det rigtigt? Er, altså, er det ikke mærkeligt at sidde og sige om sig selv? Nej, det er det rigtigt. Ikke? Er det rigtigt? Kan du tjene penge på dit bootyprogram? Du har ja, det et program Hun har lavet et bootyprogram. Hvad? Hvad du Hvorfor at en det? Sin røvdød stor og Okay, så hun sådan, hvor det kan røven. om røven. Fuck, som er manager. Så hvor du har lavet et, et, et træningsprogram, der kun handler om røven. <laughs> ja, det har jeg, det har jeg. Ej, jeg har jo trænet rigtig, rigtig mange år. Øhm, men jeg har også altså, været et sted, jeg har vejet, nu er jeg 1,64 høj, ikke? Men øh, jeg har vejet 75 kilo, jeg har også vejet 55 kilo. Så jeg har været lidt forskellige steder i forhold til træning. Ja. Øhm, og jeg har også virkelig, jeg interesserer mig rigtig meget for øh, anatomi, muskler generelt, og så... Øh, så kan jeg mig godt lige at spise. Altså. Og, det, og det har fundet ud af, at så, så sker der så et eller andet med bagdelen, ikke? Jo. Jo, så det har jeg jo givet videre. Okay, mm. så det er faktisk også en kostplan? Nej, Altså. Næh, altså sådan, her, sådan her spiser du for at få din røv større? <laughs> det, er jo, det er jo meget individuelt fra person til person. Men der er i hvert fald 3.200 piger, der bor i programmet nu. Så du er... Ligesom 90% af andre, der vil altid Online fitness coach. <laughs> I am not a fitness coach. I'm a booty coach. Du er et booty coach. I'm a booty coach. Ja, okay. Same shit, but different. Mm -hmm. Vildt. Jamen, øh, fantastisk. Og Elias, mm. jeg har også læst lidt op på dig. Yes. Øh, og hvad er det, der foregår med dig, Christel? Vil du ikke lige okay. fortælle lidt øh, til lytteren? Altså, hvad er det? Det er jo drama. Today I will save a ho. Så nej, jeg har ikke snakket hvad sagde du? Safer ho? Safer ho? Hvad betyder det? Altså bare sådan at hinden, eller hvad? Men lidt, altså kender du det, jeg er sådan... Er blevet venner igen, eller hvad? Nej, det er Nej, <sheles> <given> nee, det er ikke. Nej, nej, det virker. Vi det er vi Det tænker jeg heller ikke vi bier. Øhm... Man skal bare stoppe med at spise, hvor man skyder, ikke? Ja, lige præcis. Uh, ja, anden, men altså, jeg tror, der er mange derude, at altså, jeg er også lidt usikker på, hvad det, der foregår? Du kan jo bare fortælle, hvad der foregår. Hvad gør ikke det, ikke, Elias? se ja, hvis du har fortalt det til BT eller med Ekstrabladet. Det har jeg heller ikke, jo. Har du ikke det? Altså, vi havde en konflikt, det er rigtigt. Jeg har sagt en ekstra pæne ting til hende. Hun har sagt en ekstra pæne ting om mig. Hvor, hvor skete det af Det skete på Instagram. Så du var over Instagram, så skriver jeg... Du skriver, eller du skriver til Christel, hun skriver til jeg dig. Jeg skriver til Christel, fordi jeg hører, hun har sagt noget om mig. Mm. Og Christel, kender du de der typer, som... De der piger, som tænker... Det er fedt at, og, og, er fedt at kunne score en anden piges kæreste. Fordi så altså, ja. må jeg jo være du ved, jeg må være så tiltrækkende, at den her fyr bare ikke kan sige nej. Ja, ja, det har jeg hørt med kastel og utroskab og sådan noget rundt omkring. Ja, ja, ja, ja, og det er jo kun, hvad man har hørt. Øhm... Men ja. er det din kæreste eller hvad? Det er ikke min kæreste, men altså, lille Maria og Nickers, det er en situation. der no. Og også flere situationer, som involverer andre reality okay. Nogen, som ja. ikke er inden for mm. reality-verdenen, men som nogen, som jeg kender. Mm. Okay. Og har jeg da også bare sådan lidt, altså vi har jo alle sammen set, hvordan Christel er blevet gjort til gren af sin kæreste i Singletown-sæson 1. Så mm. jeg har mig lidt svært ved at forstå, når vi alle sammen har set det her, hvorfor har du lyst til at gøre det her mod en anden pige? Mm. Og når du samtidig siger, overret, det er jo ikke min kæreste, så jeg kan jo være ligeglad. Så tænker jeg bare sådan, okay, ja. er det sådan sundt at tænke så kan du være ligeglad, fordi det er ikke din kæreste. Det er ikke særlig sødt. Så man kan roligt sige, der er... Der er lidt kold luft mellem jer to. Der er kold luft mellem os, det er der helt sikkert. Okay. Men den er lidt med... begravet. Den er lidt begravet, der er, yeah, den er yeah, slut. Ja, der er ikke mere, du Jeg har Nå, sagt, at hun skulle sige, at hun skulle sige, nu er det, som det er. Så er det det. Ja. Ublokkeret. Boom. Boom, boom. Bing. Så er det På det. 2022. Det ja. er det der. Blocked. Ja. bitch, you Det var bare lige lidt hyggesnak, fordi jeg er så glad for at være inde øh, i studiet. Og lad os bare gå videre til det. Altså, vi skal jo øh, vi skal videre til brevkassen. Men inden det, så har jeg jo et lille spørgsmål til jer håber jeg altså, I har husket at tænke over det spørgsmål. Fordi jeg vil rigtig gerne vide, hvorfor netop for eksempel du, Elias, og hvorfor du, Sascha, og hvorfor du, Dagan, er den bedste mellem jer tre til at give øh, den her brevkasse råd. Okay. Jeg kan godt lig ud. Jamen, kom, kom ja. Sascha. Dagan, hvorfor er du den bedste til at spørge? <laughs> Nej! <laughs> <laughs> Sascha, nu har du så, nu er lige valgt at give dig selv den uh, taltid, så må ja. du lige uh, op det game. Hvorfor er du den bedste? Er det noget med numsen? Det er nogen sådan, der gør det If problems with the booty Come talk to me <laughs> <laughs> Men hvis du har problemer med kærlighed Du får det en af. større booty ja. I ain't the one Så. Ej, jeg har sgu mine egne ting Og set ting Men øhm, det kunne være, man er klogere på andre områder Men hvorfor er du den bedste? Imellem Elias og Dagan Du sidder der fantastisk i midten Hvorfor er du den bedste til at give råd? Jamen pige um. Vi kan bare et eller andet Ja, ja. ja. Jamen, det, er jo, det, det er jo et argument Så hvad har I? Så hvad har du Elias? Altså, jeg føler, den bedste Fordi jeg er 100% ærlig Ja Ja, og det, kan man, det ved man jo fra Christel-sagen der. Altså, der er du jo <laughs> det 100% ærlig. Ja. Men når det så er sagt, der er måde at sige ting på. Det er der. 100%, og jeg bruger musikken den rette, mest hensigtsmæssige måde. Skriver du til mig på Instagram her, når vi er færdige, eller i morgen? Det lå jeg ikke gør. Og skriver du til mig sådan her, ved du hvad? Nå, nej, prøv, at skoge people her, men... change. People change, jeg er ja. et helt andet menneske i dag. Okay. Øhm, men jeg er den bedste, fordi jeg er ærlig. Ja? <laughs> ja. Griner du siger. <laughs> jeg er den bedste, du, fordi du jeg er, er ærlig, og siger det, som det er. Skat, du har din holdning, og det er helt okay. Ja, det er helt okay. Ja. Det, det er, det det godt er holdninger. Ja. Det er fint at have holdninger. Dem glæder jeg mig også til at høre senere, nemlig. Okay. Og øh, så, du, så du er helt ærlig. Og det 100% derfor, ærlig. Dagen, hvis du ikke nævner noget med, at du er ejendomsmaler nu, ikke også, så bliver jeg meget skuffet. <laughs> jeg kan tale for min syge moster. Øhm, <laughs> og så er jeg altså, det, det, det giver mig lidt øh, livserfaring. Lidt livserfaring erfaring, ja. Ja. Noget livserfaring. Ja. Så vi har den ene, der hun siger, hun er en pige, derfor hun er hun bedste til at give råd. Den anden fuldstændig, og den tredje er bare elst. Og det er det, man gerne vil have, man spørger Ja, men jeg tænkte også, at det var en Men vi ved jo godt, at, alle er, at hvis du skal bruge et råd, går du så til kvinden eller manden? Man går til ærligheden. Man går til vidstommen. Uh, oh, allerede nu. Husk på, at der stadig er en konkurrence med, med en hødsted og jeg. udmelding. <laughs> ja. Nå, vi skal videre til brevkassen, som den er jo. Og øh, første emne, det var voldtægt. Og det er jo et, et hårdt emne, øh, som man ligesom lige skal vinde. Og for eksempel, øh, Elias, nu ved jeg, at du nævnte noget for lang tid siden. Omkring det godt kunne være et hemmeligt hårdt emne. Mm. Øh, altså, hvad, nu læser jeg det, det var en helt vild ting, det der med, altså vil du selv forklare det? Eller? Jeg var ude for seksuel overgreb, Der var 18 ja. år i Spanien. Ja. Det jo, altså, Var det to dage eller? I to dagen. dage, ja. Det er jo helt vildt. Mm. Altså, Og hvordan har det ændret dig? Jeg var rigtig ung, det det var. Og fordi jeg tror, at jeg var så ung. Og hvis det sker, når man er så ung, så har man måske bare ikke de rigtige værktøjer til at håndtere sådan nogle ting med. Um, og hvis du samtidig ikke føler, at du kan sige det til nogen, så går du med det selv. Og det tror jeg bare mm. ikke er særlig hverken godt eller sundt, når man er så ung et menneske. Mm. Um, og så kommer du til udtryk på alle mulige måder. Altså, Jeg var meget vred på hele verden og meget destruktiv i mine handlinger. Og Hmm. Og blevet meget sådan sort-hvid seende, hvor jeg var meget sådan, hvis han siger det, må du betyde det, for ellers har du ikke sagt det. Og jeg ved jo godt nu, at verden ikke er så sort og hvid. Um, ja, ja. Hmm. okay. Altså, må jeg spørge hvordan skete det? Blev du bare drukket eller hvad? Ja, basically. Altså, da jeg på ferie med min kammerat den første ferie, efter jeg var blevet voksen af ja. 18 år, skulle vi ud med mine forældre med en kammerat. Så skulle vi i byen, og Altså, jeg kan godt nok huske altså, jeg det. Altså, det med, at man alle mulige forsvarsmekanismer, og jeg er helt på, min mm. mine har været at fortrænge det. Altså, jeg kan videre, at det ikke Jeg kan mm. videre, det meget, rigtig huske. Jeg har gået til noget psykolog, og sådan en forløb efterfølgende, hvor det sådan, mm. kommer lidt tilbage, men jeg tror, det er en forsvarsmekanisme, at min hjerne vælger sådan fra for fra at beskytte mig selv. Det, det vil jeg faktisk ikke huske. Det har været superhældig, at jeg ikke kan huske. Mm. Men basically, min første aften, der bliver drukket og så vågner jeg... Tre dage efter, at øh, politiet stormer et hus øh, på bag. grænsen til Marokko i Spanien. What? Og der havde vi ikke i oh. tre dage. Jeg kan ikke rigtig huske, at dane flød lidt sammen. What? Ja. Altså, du oh. har været på et eller andet bordel, eller hvad? Øh, hvad med din kammerat? Hvor er han er i alt det her? Jamen, han har ikke vidst, hvor jeg havde været henne i alt det I her. I tre dage? Ja, wow. i, to, I to dage. Så han vidste ikke, hvor du var i to dage. Nej, og du var ham, der sådan mellem mig forsvundet, du var ham, der ringede til mine forældre. Noget, ja. Nej, nej, nej. Udlændingsstyrelsen faktisk i Danmark. Altså, vi tog kontakt. Han tog kontakt til alle What? på det tidspunkt. Det hvor sindssygt. Ja, det lyder voldsomt. Ja, crazy. Ja, men lad os, lad os gå videre til den til Sascha. Hvordan vil du samle det der op, Sasha? Nej, hvor Jeg vil bare spørge dig. Mm. Øh, har du oplevet voldtægt, eller har du haft det tæt på dig? Det har jeg faktisk ikke. Øhm, og et eller andet sted, så er det forfærdeligt, at jeg sidder og føler mig taknemmelig over for det. Mm. Øhm, for jeg tror, der er flere, der går og gemmer på historien, hvad der lige bliver sagt højt. Ikke? Mm. Mm. Øhm, og jeg føler lidt, dag, der skal jeg snakke lidt ud for mit womanhood, fordi at hedder øh, mm. med jeg, ikke? Og det er jo Typisk set for piger i nættelivet og sådan noget. Æm, og andre steder også. Men ja. øh, jeg har ingen... Øh, det er slet ikke noget, jeg vil associere, som jeg Det er, er heller ikke nogen veninder, eller sådan noget, du har kendt? Hmm, ikke på det niveau. Ikke på det? okay. Gud skal takke lov for ja, det. Det var, det var æm, fuldstændig sindssygt. Altså, der, der har der været der, noget i byen, noget, og sådan noget, hvor man har følt sig lidt sjovere, end hvad man ellers gerne ville, ikke? Jo. Efter en drink eller to. Men øh, heldigvis har jeg ikke oplevet noget, eller det nogensinde. Ja. Hvem, hvem er dig, Dagen? Jeg har ikke selv oplevet noget, men øhm, jeg har mødt rigtig, rigtig mange mennesker i, i, i min år, øhm, mm. øhm, som har været udsat for det, og det er, det er begge køn. Mm. Øhm, men jeg møder faktisk rigtig, rigtig mange øh, piger, som øhm, enten har prøvet noget, hvor øh, der har været noget familie, mm. hvor det har været øh, nogle bekendte, mm. altså nogle, nogle venner. Øhm, men jeg har også oplevet, hvor øh, de har snakket om, jamen, så har de måske mødt nogen i, i byen, og så... Øh, for de er op øh, om morgenen, så er øh, de blevet voldtaget. Det synes jo, det er forfærdeligt. Men Dagen nu, nævner du, nu går vi lidt en anden vej. Fordi ja. nu nævner du alderdom og visdom og alle de her ting. Det bliver noget er til spændt. Der er jo en anden tid dengang, Dagen ikke? Det var en Der er Nik, <laughs> Der er Nick, Dagan, ikke? Altså, drenge røv. Drenge røv. Det ja. jeg ved nogle ting. <laughs> Dem holder du lige for dig selv. Ja. Jeg har været egen, øh, på, jeg vil bare jeg er nysgerrig på sådan der... Dit take på, hvordan altså, tiden har jo net, nemlig ændret sig. Nej. Hvis man tager fra Kongerne af Marienløs, øh, eller alle i? de andre. Nej, nej, men Nå, det, program, måske, nej, nej. det program. Det program. Og så tager det til Paradise nu. Der skete skæld med de her reality-programmer. Og du har jo været der fra start, ikke lige med Kongerne af Marienløs, men du har jo været der som pioner i reality-dagen. Så har du jo set der altså Var det nemmere at kunne tage en piberøje om dengang, eller hvad? Helt klart. Ja, altså, øhm, nu har jeg ikke været single i nogle år, så øhm, jeg har ikke været ude på markedet, men, men jeg ved da, at... Øhm, du er der ejendomsmælder? <laughs> jeg, jeg er egentlig god. Wow. Nej, <laughs> men øhm, jeg, jeg, øhm, jeg kan godt se, hvordan tingene foregår derude, og jeg kan godt se, at, øh, at faktisk, specielt men øh, efter alt det her somi, øh, som har været fremme, at, at de er lidt mere tilbageholden i forhold til, hvad de var i min tid, mm -hmm. da jeg var derude. Mm. Øhm, jeg men synes, jeg der... MeToo. Hva? Ja, MeToo, ønskølte SoMe. Nej, men det er bare... Jeg stod også bare og ja, ja. er det sociale... Er, ikke rart, er det sociale... <laughs> ja. yeah. jeg prøver, men de spiller... Det er særligt om mine regninger, bro, hvad de gjorde på dig, man. Hvorfor <laughs> sagde du noget, sagde jeg. jeg prøver at se, hvor langt jeg ville tage den der. <laughs> det bliver jeg blevet forvirret. Så. <laughs> men SoMe spiller helt sikkert også sæt. <laughs> det gør det. Det gør det. Ja, ja, helt klart, helt klart, men, men jeg mener MeToo. Men yeah. der er ting... Du vil ikke sige steds... True. Nej, jeg synes, der, der er sket en kæmpe forskel fra, da jeg øh, i hvert fald øh, rendte rundt i byen og, øh, ja, og var vild og ja, damer og alt det her, øh, til nu. Øhm, jeg synes ligesom, at det er sværere øh, for, for mænd. Jeg ved ikke, om, hvordan kvinder har det, jeg jo ikke mm. en kvinde, så det kan du måske svare på bagefter, Sashia. Men, men jeg synes, man er lidt mere påpasselig, ud fra hvad jeg kan høre fra, fra single venner og alt det her. Øhm, ja, Jamen, jeg, har, jeg, jeg spørger kun om det her, fordi at, øh, emnerne der er voldtægt, og at der har været rigtig meget op i medierne, med Taitur. Mm. En fælles reality-deltager, kan man måske kalde ham, som øh, er blevet en del udstødt, mm. øh, som man kan sige. Og øh, jeg tænker, at han har skrevet et brev ind til jer, som der kunne lyde sådan her. Kære reality-panelet. Jeg tror næsten, det er kommet alle for øre, at jeg for kort tid siden øh, blev dømt for voldtægt på en 25-årig. Der har været utrolig mange medier ind over denne historie, hvilket har gjort min tilværelse ekstremt svær. Jeg nægter mig stadig skyldig, da jeg mener, at kvinden selv bad om at blive slået under samlet. Jeg er dog blevet dømt ekstra hårdt i retten, bare fordi jeg er en offentlig person. Mit spørgsmål til jer er, hvor går grænsen for voldtægt, og er det fair, at en offentlig person øh, kan få en hård straf? Med venningelsen i Skal jeg starte? Ja, ja, start du, lige Altså nu ved jeg jo ikke, hvad strafferammen er for voldtægt normalt. Udover at den er helt sikkert for lav, mm. men er det to og et halvt år, han har fået? Ja. Det synes jeg jo på ingen måde er for hårdt, hvis du har gjort det her. Mm. Øhm, nu ved jeg ikke, om du har gjort det her eller ej. Det ved vi jo ikke, det er jo kun dig hende, der ved det. Mm. Men jeg tænker, man er nødt til, hvis man skal stole på noget, så er du vel nødt til at stole på, at der er en retssal i Danmark, der har dømt, at det hun siger, det stemmer mere overens med virkeligheden, end hvad du siger. Mm. Jeg, siger ikke, jeg siger ikke, at du har gjort det her, jeg siger bare, at der er to versioner af den her historie, mm. Og der er nogle beviser, der taler for, at det, hun siger, det er jo tydeligvis rigtigt. Mm. Øhm, jeg synes selvfølgelig ikke, det er færre, at man skal straffes, fordi du er en offentlig person. Når det så er sagt, hvis en offentlig person fører dig frem i byen, hiver en pige efter den anden, tror du, du kan gøre, hvad du vil med de her mennesker, fordi du er den, du er. Mm. Og jeg synes, det er færre nok, at man sætter et eksempel siger, det kan man ikke. Det er lige meget, hvem du er, om du er en reality-deltager, eller du er prins Frederik. Det bør sig altså, ikke have så er du prins Frederik? Altså, kroner Frederik. Alle? Han dem, kan er. faktisk ikke blive dømt. Kan det ikke? Nej, de kongelige kan ikke blive dømt. Men jeg tænker, han klub. ham. Ja. Kan, kan de ikke blive dømt? Nej, de overtræffer ham. For bare, her Men gang. hvis han nu voldtog det er en pige en klub. Det er faktabelt. Det. <laughs> <en laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det er Det er <laughs> <fucked up. laughs> Det er Det er Jeg det er nok Tak for Men det kan jeg selvfølgelig, hvis der er en retssag, der er dømt det. Altså, så er det nok rigtigt. Men hvor går grænsen? Altså, vi, vi, fordi nu begynder vi at komme ind øh, i, noget, i nogle flydende rammer, sådan der, hvor at, at, at man skal ligesom finde ud af et, et fælles standpunkt omkring, når man skal have sex sammen. Øh, men hvor går grænsen, hvis, altså, hvis hun siger, så nu ved det ikke, øh, hvis nu hun siger, øh, slå mig, tager tur, øh, og han slår ind, og så slår han for hårdt, og så er det et overgreb eller hvad? Det altså, det. Så er det en sexlejr, der går galt her i øjeblikket. Hvis, du, hvis jeg siger til en eller anden, slå mig under sex, og så står du for hårdt, du har slået mig. Du, det er det, jeg beder om. Mm. Altså, kraft... Du har slået igen, man. Nej, ja, det havde jeg helt ikke gjort. Men hvis du er 6 meter, så slår man lige. <laughs> altså, så jeg ja, der var en en, bare. <laughs> altså hvis det er for hårdt, ja, Så vi så er det ikke, ja. Vi eks, er bare ikke sammen lige med højest på går grænsen. Altså. Men hvor går grænsen her? Hvis vi ligger og vi har aftalt indbyrdes, vi har hår sex, og du ved at du godt kan lige blive slået, og du ved at jeg godt kan lige slå... blive. <laughs> ja ja. Hvis, altså, jeg tænker, på en wonderstand, der slår jeg jo ikke den person, jeg er wonderstand med. Hvem mindre jeg ved, at den her person kan lige at blive slået. Hvis jeg ved, at du kan lige at blive slået, og jeg slår dig, og jeg så slår dig hårdt. Mm. Sorry! Altså. Ja, ja. Altså, der er simpelthen nødt til at bryde ind, fordi det, det handler lidt om at aflæse det, man har foran sig. Mm. Hvis man kan aflæse det, hvad man har foran sig, og det, man er i gang med, jamen så tror jeg også godt, man kan finde ud af at have en situation som helst. Nu er det her en wonderstand, og det er måske noget efter byen, hvor man er, har nogle promiller i sig så kan tingene godt eskalere lidt i forhold til, hvis man nu var normal. Mm. Øhm, nogen og, kan... og, du, og du er jo altså, du har jo været dit igennem. Du må vide, hvad du snakker du ved, om. <laughs> du har jo været dit igennem. Tak, nogen <laughs> no, no, no, no, kan lide... Øhm... Du har oplevet lidt af hvert. Nogen kan lide det, er, det, er, det er lidt ekstra fysisk end, øh, end andre, og det er meget forskelligt, og, og det handler virkelig bare om at kunne aflæse den person, man har foran sig. Hvis ikke man gør det, så kan man komme til at stå i den her situation. Her. Men jeg tænker også, at du, du er en voldsom situation, at, tænker sådan, at du afleder så forkert fra... At du kan lide hård sex til... Nu sidder fucking inde for voldtægt. Altså, du mm. ved, nej, men, altså, nu skal jeg også tænke på, nu snakker vi om det her det med, at, at, at, at de, kendte, de kan måske blive lidt hårdere dømt, fordi de mm. er kendt. Øhm, The har jo haft nogle episoder øh, i forhold til det her med, med nogle forskellige voldtæger. Mm. Øhm, så jeg tror måske, det er det, man kigger ind på, og tænker, jamen, øh, vi dømmer ham ud fra hans handlinger, før han. Mm. Altså, det tror jeg. Jeg, Nej, jeg, jeg aner det ikke jeg, jeg tænker, jeg tror ikke At domstolen giver en fuck about the drama Inden for realitet i verden Æ, Og jeg tror på, at der er eminente beviser For hvis du bliver dømt for voldtægt, du får ikke bare to og et halvt år Bare lige sådan, så der har der været nogle ting, der er peget i retning ja, Og der er noget, der det ikke er der skal være hvis, du hvis nu du blevet slået Ja, så slå jeg igen <laughs> du, du har lavet en Elias bokser for fanden mig. Ja, du er bokser, det er jo Nej, inden... det er jeg ikke, men øh... Du er reality bokser, det kan man godt kalde. <laughs> det. Men øh jeg Ja, det bokser. Ja, vent, læs den, så læs slut der, ikke? <laughs> reality bokser. <laughs> men du men... vil du altså så så det du siger nu, det er at du ikke er til at blive slået. Åh, oh, herre, du træder ind på dem lige nu. Ja. Jeg er meget godt kunne synke mig at holde for Jeg er journalist. Jeg er journalist. De, de, de er journalist. De, de, de <laughs> meget, meget, meget øh, heldige. Øhm, de er meget heldige. Men nej, jeg tror 100% på, at øh, du bliver ikke bare lige dømt for en voldtægt. Hvis jeg går op og siger, at ham, der han har voldtægtet mig, så skal der være nogle beviser for det. Så selvfølgelig mm. får du ikke en dom, du ikke er... Øh, altså... Og det var, ja, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig skal du have den dom, du skal have. Ja, ja. Og hvor går grænsen? Grænsen går, når du... Et nej er et nej, mand. Mm. Hvis, du ikke, hvis du ikke skal slå mig, skal du ikke slå mig, slå mig Slår du mig fint så er det lovgreb. Okay. Så, så er det da fucking okay. <laughs> ja, ja, ja. Altså, Men det er jo en seriøs ting, fordi jeg tror også, at der er rigtig mange, der har svært ved at, at sige fra, og at ligesom sige, her går min grænse. Den mm. vil jeg ikke have, at du overtræder. Mm. Øh, specielt, når promillerne spiller ind. Mm. Altså, så, så det er en helt vil. Altså Men jeg tror også, at så mange, der føler, at de er nødt til det. Altså, jeg, du mm. ved, jeg kender det jo selv, for jeg var ja, yngre, for eksempel, hvis jeg havde flyttet hele natten med en eller anden fyr, og så pludselig ender hjemme i soveværelset med den her person. Mm. Jeg har egentlig ikke lyst. Så er der jo noget inde i mig, der tænker, du ved, jeg har spillet op hele aftenen, jeg har fået rigtig mange drinks, jeg har gået med hele vejen hjem, nu ligger jeg her, så skal jeg ikke bare få det overstået, hvor... 31-årige Elias, hvis I siger, på, nej, prøv jeg kan ligge nøgen i en seng, hvis jeg siger nej, er det fucking nej? Så er jeg ligeglad med, om jeg har spillet op været. en hel aften. Mm -hmm. Og sådan har jeg måske bare ikke altid tænkt. Mm. Lad os gå tilbage lidt til det med offentlig person, fordi nu er I alle tre øh, offentlige personer. Der Dagan, du har lidt færre følgere på Instagram. Du er faldet ud. Du er faldet helt ud af den der. Jeg du ikke lide at se på hans Han ligger kun i ejendomslejlighed. Ja, op, jeg gider ikke det her. Hvor er Nick, man? Jeg vil bare se Nick på daglig salat. Nej, <laughs> men I er alle sammen nogle offentlige personer der er du altså stadigvæk Du bliver genkendt, det sagde du selv inden programmet Du bliver stadig genkendt Så, hvis nu I gjorde et eller andet Og I er blevet dømt Lad os bare sige, at nu er det jo en helt anden boldgade Men Elias, du kørte over for rødt Og så fordi du er en offentlig person Er det så færre, at du bliver straffet ekstra hårdere end nogle andre Fordi du skal være et forbillede for alle andre Altså, når du stiller sådan et konkret eksempel op Så vil jeg jo ikke synes Nej, fordi... nej, nej, det synes jeg ikke det synes jeg faktisk ikke, for jeg skal ikke være forbillede for nogen. Altså, jeg tager jo ikke op til at være et forbillede for nogen. Nej, men Taito er blevet dømt for, øh, på, altså, ekstra hårdt, fordi han, og, og, ja, han er en offentlig kendt person. Og, og, altså, og er han er en offentlig kendt person. Altså, hvem siger, han blev dømt til, ekstra til, hårdt? I forhold til strafferammen, så er han blevet dømt ekstra ja, hårdt, fordi ja, han skal ja. være et forbillede for alle andre. Så de her to og halvt år, det er ekstra hårdt. Ja. Og så det her, det er et forbillede for andre voldtægtsbrydere. Hvis I nu begår voldtægt, det er absolut værst, To og et halvt år, i ud af det Det er jo ikke ekstra hårdt. Det er jo, du, kan, du kan sammenligne det lidt med, at, at du ejer øh, en virksomhed, mm. og at du har nogle ansatte. Du kan jo, ligesom alt det her, der har været, for eksempel med... med ja, nu skal jeg måske ikke lave så meget, men alle de her tv-stationer alt det, hvor der har været alt det her, hvor de har været sammen med praktikanter og det ene og det andet. De har udnyttet deres position. Øhm, det er lidt det samme. De dømmer det ud fra. Det er i hvert fald en mm. teori i forhold mm. til det. det, var, ja, men, det, var, det, var, det men er det så okay... Ja, det synes jeg faktisk er det synes også, det du er der bare at holde dig helt. Ja, det gør, Nej. Ja, okay. Hello, Hvad change, sker change, der? Du med vores forskel på at køre over for rødt og så gå ud og lege. Ja, ja, men det det ja. men du, altså, altså det er at du er offentligt kendt. Uh, du gør det her, du skal være et forbillede for andre, så derfor skal du vise andre med, at du kører over for rødt. Hvis du river piger med hjem den ene efter den anden, og du kan det her fordi du er en offentlig person og du kan slå piger til blods og, og efter den her situation er sket, så går du tilbage til byen fester videre. Måske håber at få en med hjem. I don't know, for det gik jo ikke her for en halv time siden så tænker jeg så så er det okay, at du bliver straffet lidt hårdere, fordi mm. fanden, tror, du er en, du er. Mm. Jeg synes faktisk, det er okay. Synes også, det er okay bare... Nu, når jeg tænker mig helt om det, så, så synes jeg faktisk, det er okay. Og det med den her magtsituation, man har, øh, som, som man jo et eller andet sted får udnytte, og øh, det giver ret gode mening. Nu har jeg selv, altså, jeg har også haft min hår øh, for mange år siden. Ja, ja. Øh, så, så jeg ved godt, hvordan det er, og, og der er bare mange, der bliver sådan starstrukt af det, og, mm. og, og det kan man udnytte rimelig nemt. Og, øh, det, det er både positivt nogle gange, men, men det kan også godt have sin øh, med ikke? Altså, jeg kigger allerede på dig, når Du kan altså bare til mig hjem. <laughs> altså, jeg er allerede der. Er, jo, jeg er der allerede. Det er jo bare domstolen, der siger, you ain't shit. Ja. You ain't shit. Det er øh, så meget i orden. Ja, det, synes det er fucking taberagtigt, og det øh, burde bare slet ikke. Altså, folk, de burde kunne tage i byen og hygge sig, finde sød fyr og finde sød pige, tage hjem. Studerede det, ja. skriver morgen efter, uden der skal være noget pis. Ja, men, men der den, er andre med, har du, har du men, men som jeg fra. så også der er så for, der er forskel på dårlig samvittighed, mm. fordi man selv fortryder noget, man har sagt ja til, mm. og så en end faktisk ja. en har voldtægt. gjort det her mm. mod mig, fordi du har jo selv sagt ja, fordi du fortroer det morgen efter. Det er ikke en voldtag. Nej. Og det det der. Det er fucking ærligt. Har du nogensinde sin, slået nogen i byen? <laughs> og du det sidder har bare... har ja. faktisk ikke. Det har du ikke. Nej, jeg... The last! The last! <laughs> fordi så... Jeg vil, altså, jeg vil bare lige sige igen, det handler om, at du, du bliver jo... Øh, du, det kan lidt sig op med det. Du får en ekstra hård dom, fordi du en anden. Men øh, hvis jeg slog den samme person, så ville jeg ikke... Marcus, jeg har aldrig slået et menneske. Nej. Altså, stjernboksen har jeg, men du ved det er sport, ikke? Men jeg, ja. er, bare, helt ærligt, jeg er faktisk ret stolt, at jeg har aldrig været op og slås i byen og sådan noget. Er du et roligt menneske? Det penser jo du jeg det er Du virker som nogle råde mennesker. Især når du er med den der elastik, det er bare at lege med den. Oh, ja. Jeg synes, du er nogle råde mennesker, faktisk. Synes du det? Ja, det synes jeg faktisk. Jamen, jeg er meget voksen, ikke? Af jo, du er meget mormoragtig. Du mormoragtig. <laughs> de har har det er du. Det <laughs> er du. Men prøv alle de gange, vi er okay. har skudt af byen. Har du tænkt, vi er du prøv? Nej, okay. Du tror ikke, mormor. Jeg er ikke voksen. Men prøv alle de gange, vi har skudt af byen. Kan du ikke komme med i byens skat? Nej, men det er, fordi jeg bliver trækket klokken ni. Det er det, jeg mener, Hormor. <laughs> nej, Grandma <laughs> Booty. Jeg bliver nødt til at skrive det her ned, fordi vi har jo stadig en konkurrence, at køre det. Altså. <laughs> I know. <laughs> nej, jamen, bare fordi jeg bliver trækket klokken ni, bro. Hvad skal jeg gøre? Jeg har et arbejde. Altså sådan, nej. Jeg <laughs> hvor er og det ikke? Altså. End of story. Jeg har aldrig slået nogen byen. Og ne. det er højst sandsynligt, fordi jeg bliver træt øh, sent klokken 10. <laughs> og der holder <laughs> vi overgørende. Jeg jeg <laughs> ja, og jeg overgør ikke. Ja, det lige lidt ældre for en 10'er. Øh, nu skal I høre Tak for rådene. Det var skide godt. Tak. Nu skal vi videre. Mm. Øhm, fordi at efter det første brev, der plejer jeg altid at tage fat i nogle fordomme omkring reality-deltager. Kom med. Øh, og I kender sikkert de her fordomme. Øh, det kan være noget med, at man giver dårlige råd, eller man måske ikke er så klog, eller man ikke giver nok til samfundet, eller man er... Øh, forholder sig nok til politik. Hmm. Og lige netop politik, det er, at når det her program bliver sendt, sendt så øh, er valget slut, jo. Og øh, jeg tænker, der er rigtig mange lytter derude, der bare tænker, altså de vil bare dø for at vide, hvad Sascha, Darkan og Elias, de vil, de vil, hvad vil de stemme på, og hvorfor. Åh oh, ja, det er helt sikkert det, er folk jeg ja, det er og sikkert. har været ved. Og Sascha, du virker meget politisk engageret. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du gerne vil stemme? Det kunne jeg da godt tænke mig, at ja. man lidt om. Ja. ja. Ej, altså sådan bund ærligt, ikke? <laughs> bund ærligt, ikke? Jeg synes... Øhm, Helt ærligt, kom med det. Efter... Øh, det er ligesom om, du ved, altså det her med stemme og politik og alt det her, det har lidt været sådan en, en dead end, før man blev 18. Mm -hmm. øh, jeg er 23 nu, jeg har jo fire år, hvor jeg rent faktisk har haft noget... Er du 23 år og går i sengklænd 10? Ja, det er forfærdeligt. <laughs> det er klart lige, hvor du Men det er fordi, du skal tænke på... Så skal jeg op, så skal jeg gå med min hund, så skal jeg træne, så skal jeg, du ved, så for, at jeg spiser nok kylling, så skal jeg på arbejde, du ved. Du må ikke gå væk fra politik. Du prøver at få mig væk her. Hun prøver? Ja, <laughs> jeg nej, <laughs> okay. Okay, du ved, altså. Kom med det. Efter jeg sådan ligesom, du ved, har en mulighed for at have en holdning, øhm, jeg synes, det jeg føler, der... du pakker det ind, Sascha. Kom nu bare med det. Helt har du en holdning, eller har du ikke en holdning? Synes, nu har vi haft en rød regering så langt tid, ikke? Ja. Øhm, Altså sådan, hvad, hvad der skal ændre sig? Får vi en blå regering? Som om skatten, den falder. Altså sådan helt ærligt, ikke? Altså sådan, no, snart. Er du ligeglad med politik? Jeg er ikke ligeglad for, at jeg interesserer mig for, hvilken dagligdag folk har, og hvad der sker i det her land. men Vi har en konkurrence her, Chacha. Jeg giver dig bare en, en bold til bare at kunne jeg for, sige et eller andet fedt. Jeg ved det godt, men jeg har mistet tiltroen. Til hvad? Politikerne. Til politikerne. For, Lars Bøje. <laughs> <laughs> nu skal jeg fortælle dig et sjovt sønt, Lars det er min gamle angstlære, ikke? Ja. Lover, for. Den måde, han lærer det at spørge, hvis den samme politikker kører vi ses, mand. Altså, jeg beder, der er okay okay? Ja. så men, men må jeg spørge dig om, hvorfor, øh, altså, hvorfor har du mistet interessen i politik og tiltroen til dem? Jeg synes, dem? Det, altså, det, det er helt det er -drama. at det vil være en reality-drama. giv mig ret. Altså, sådan, ja, de, de, ja. Er, hvis der er nogen, der, der sker den, så er det en politiker Har du, set, har du været på Facebook ikke, og set de der kommentarfelter ja, Jeg har jeg aldrig set noget lignende, jeg kan få hele min fredag aften, når jeg går hjem kl. 9, til at gå med det der. Det er Det er, det det er, altså, det det er bare folk, der bare ødelægger hende. Altså, det, det fedeste det er bedre, end at se ikke, sådan det beater. Er det er rigtigt? Ja. Så jeg, det meget drama. Jeg tager altså din, øh, Sascha, konklusion som, at... Øh, Men jeg er blå. Du er blå? Ja. Jeg, jeg du står stemmer helt... bare ikke på noget parti. Hvad får du stemme på? Hvad, det du, en du, er... står i du står i stemmeboksen. Sascha, du står i stemmeboksen. Hvad skal du stemme? Hvilket trykker du af? Bro, jeg ikke Hvor krydser, Hvor krydser du af? Du af? Krydser du Ej, på et, øh, jeg har ikke sat mig ind i det. Det har jeg sgu ikke. <laughs> kan du det ja. Men er det er et tegn på, at du ikke stemmer? Har du ikke tænkt at stemme? jeg stemmer ikke blankt, men altså sådan... Jeg synes, det er en fucking men du er nødt til hvem du stemmer på. Det er gedemarked. Okay, gør du så sådan her? Du, du lukker øjnene og siger, Elle, Belle, mig fortælle. Nej, så, så vil jeg hellere lade være, så der er noget, der er mere siden i mig. Men en ting, jeg ved, det er, jeg står... Jeg vil kunne have tænkt mig, der var nogle lave skatter i det her land, for kæft, det, altså, de, de penge, der bliver taget fra mig, når jeg får løn hver ikke måned. bare ikke? tage testen, Sascha? Tag er altid en test. Tag nu Google. testen. Hvad stemmer jeg med? Ja, så kommer der en test, ja. og så tager du den, og så stemmer ja. du på den. Nej, det... <laughs> Og sådan er det. det må, den hvis Daka siger det, <laughs> så er det rigtigt. Den må, det må det ikke være med, der er sgu klar, mand. Elias. Men en ting, jeg ikke fucker med, jeg det er det der coronafis med, der hun kørte, ikke? Mm. Jeg løber da fra min tur til drifte, hvor jeg bliver aflyst. Ja. Ja så det er igen. Okay, så din stemme afhænger af, om uh, du uh, lukker eller andet. <laughs> Nej, det er perfekt. Det er ærligt. Elias, du har fået ja. noget tid til at tænke dig om nu. Ja. Du har lige fået et lille forspring af uh, Sascha fuldstændig ud på krydset der. <laughs> Jeg vil sige sådan her, altså, det er meget, meget vigtigt, at man sådan læser op og ved, hvad jeg er lige glad med alt det her, Elias. Det handler om dig. Det handler om mig. Ja, vil du godt fortælle om, hvad du stemmer? Jeg stemmer rød. Ja, hvad for et parti? det er Der er så mange at vælge imellem. Og så siger jeg lige dig en blå blok. Nej, nej, ikke. Der er mange at vælge imellem. Man skal bare lige høste en rigtig frugt. Hvad synes du om det, Frederiksen? Hvad synes jeg? Jeg kender hende jo ikke. Um, <laughs> jeg, tror, jeg, synes, altså jeg tror, jeg synes, hun gjorde det så godt, men nu kan i den position, mens der var corona på verdensplan. Mm. Hvad med Lars lykke? Kunne du finde på at stemme på mm. Jeg skal det. Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg var nominerede til reality awards, og han vandt for mig, så det ville jeg ret aldrig gøre. Nej. Okay, så det er du suger over. Ja, det er lidt irriteret over. Ja. Men lad os bare lige vende tilbage til, hvad vil du stemme, Nå, ja. Elias? Jeg stemmer rød, fordi jeg er sådan meget inkluderende. Nej, Elias, Nå, du skal ja. stemme på et parti. Google. Du kan google. ikke... Nej, du skal ikke google. Du skal ikke google Hvad stemmer du? Mm. Jeg vil jo næsten gå så langt og sige... Uh, Alliancen Liberale. <laughs> ikke? Er det Alliancen Liberale? Ja. Er det ikke blot? <laughs> <laughs> ikke? Det er et blot parti, bro. Hold nu kæft. <laughs> er det ikke det? Er det? Eller er det, det der der er midt imellem? <laughs> Men er det er ikke sådan... Ja, altså... Det er blot. <laughs> Hvad? Yes, altså, det, det er et blå parti, og jeg gætter på det, med det er jeg er <ikke> siger. <laughs> jeg er for, ikke? man klip! Du har lige reddet, hvorfor på jeg vil have grædet, du synes. jeg bliver <laughs> Nej, det er... Det... Det var kun de to ting, du fik galt. Det ene er det er blot, og det andet er det, det liberalt. Jeg er sagde, ikke er jeg, jeg har liberal. sagt det. Jeg inkluderende, jeg vil have alle ting inkluderende, så jeg ja. stemmer rød og stemmer allesammen. Det er, du stemmer, stemmer rød allesammen. Den tager jeg faktisk. Det vil jeg gerne oh, sige, den tager jeg. Så er det din tur, Duncan. Åh, oh, to skunder. Ja. Nu kommer Wikipedia. Du må ikke sidde og ting. Du må ikke sidde og google hænden. Hvad siger du, Dagget? Kom nu. Du er gammel, Er det også alliancen liberal, eller hvad? Altså, jeg, har, jeg har faktisk nogle principper. Lige i forhold til politik og ja. religion, der er udtalt mig ikke. Okay. Fuck, hvorfor sagde jeg ikke det, mand? Ud, Så der godt... udtaler du dig selv, ikke? Nej om min holdninger. Okay. Jeg har jo fortalt, hvad det er for et program der. Ja. <laughs> ja, det, det er det. Altså, du, du kan sige alt. Ja. Og du vil ikke at, uh, bare sige, hvad, hvad vil du stemme? Du kan også gå du, du ud og sige, hey, sh, det er bare for sjov, BT. Hvad <laughs> er det er bare for sjov. Nej, men jeg... Det... Det er to ting, som jeg plejer at holde lidt øh, kæft med, for at være helt ærlig. Det er Hvem faktisk en røvgod idé. Hvem fortæller du det til? Er det, jeg fordi, snakker slet er det, ikke fordi, for om. Lige så på, er det, det er fordi, du stemmer på en lille værnmål. Er det det, det handler om, Dagen? Lige så snart, der, der kommer politik eller religion ind i øh, samtalerne, så plejer jeg faktisk at være den første, der siger stille. Og det er fordi, det Han skaber altid konflikter. Han står for politikken. Og det er ikke kunst, jeg så gerne vil lære, altså. Må jeg ikke Jamen, spørge der om noget, må jeg ikke, please være i rummet og bare lytte til dig Nick? Og snakke politik. <laughs> altså, oh, kæft, du er blevet klog, Nej, det er jeg altså. Sindssygt. Men men du udtaler dig ikke ud mikrofoner. Du udtaler du udtaler simpelthen ikke. <laughs> ikke lige de to sæt. Hvad udtaler du dig så? Om? Alt andet. Alt andet, stort set alt andet. Lover du det? Stort set alt andet. Ej, Nej, vil det. Ikke man ikke på. Sige. Du skal give mig et ja eller det kan man godt stemme på. Hvad vil du ikke stemme på? Nå, der er sgu mange jeg ikke stemmer på. Vil du vil du give mig en ledetråd om det er rød eller blå? Det kan også være lille. Så øhm, nu er jeg et erhvervsmenneske. Du er øhm, Kan godt. Ja, altså, jeg kan godt se det gode ved, ved Rød Parti. Jeg kan tak. godt se det gode ved Rød mm. Parti. Mm. Nej, øhm... hvor du pakker dig selv ind, mand. Det er jo helt... helt, helt, helt. <laughs> altså, stemmer du på Alliancen Liberal, eller hvad gør du? <laughs> <laughs> altså... Ej, så ned og skifte. Du, du har brugt den, der man. kommer i Kina, mand. Grønne til, at de siger så meget, det er, fordi de fortrød, at, at de ikke sagde det samme, som jeg gjorde. Ja, ærligt. Ja, det er Ulof. det, der er problemet også. Derfor, jeg på <laughs> det er at, det sidste, fordi jeg var bange for, at du ville sige sådan noget. Fordi der spiller han den der alder der, så jeg ved præcis, hvad jeg skulle sige. Men du stemmer blå er godt. Det det der med. Det er jo ja, ikke. Det Vi lukker den i hvert fald ved blå. Tusind tak. <laughs> husk at stemme. Ja, det er vigtigt. På. Vi skal videre med brevkassen. Nemlig. Og uh, nu skal vi snakke om sundhed. Og I ligner alle sammen nogle utroligt sunde mennesker. Altså, det gør I altså. Hvad selv. mener du med det? De ser sunde ud. Er det nogen, der spiser eller? Det lyder som om, du tager det som sådan, sådan en offensiv... Altså, buddy, er der altså, rolig nu? Ja. Han roser også, faktisk. Han er jeg. Jeg laver ikke andet, end altså. ja, ja. Men det er, fordi vi skal snakke lidt om sundhed. Men vi skal lidt ind på sådan noget med, med spiseforstyrelser også. Fordi at... Øh, jeg vil bare gerne vide lidt om, hvad I gør for, at I skal holde jer sunde. Elias for eksempel, Hvad gør du for at holde dig sund? Tænker du over det? Eller, ja, det gør at, jeg kan faktisk. Jeg tænker, over det. jeg tænker faktisk over det. Mm. Jeg vil sige, altså... Jeg synes, jeg drikker rigtig meget, og jeg synes, jeg ryger lidt for meget, men jeg synes, at min måltider... Nej, <laughs> nej, men alt med måde. balancevender vender balance. balance, balance. Hvad hedder det? Jeg nej, siger, nej, nej, men du ved, hvis du kun siger, er sund, er du ikke sund, så har du et problem. I lige så <laughs> kom kun ud af Dublin Pop på strådik. Mobning, mobning. Og hvad, jeg skal lige høre det der, jeg ja, et sted. <laughs> Alliance. Altså, var det nu herinde, vi skulle møde? Det var jo ikke sjovt. Det var jo ikke sjovt, at man kom gående ud af en eller anden pop, og så stod i København med træber, kebabputs og seks små fisk. Altså, vi lige skulle dele. Det er det, jeg mener, at balance. Og jeg, en, jeg en kylling, så en kyllingsalæ i taftensmål. Du godt kan. Og det er balancen. Okay. Det er der så du, det, er der. Så du vil gerne lige drikke 10 bager, og så spiser du kun ret lidt. Jeg tror, jeg prøver at sige, at det er okay at være begge dele. Fordi hvis du kun er sund, er du drikker ikke særlig sund. Du ved, det er okay at drikke din alkohol og spise en din kølingesalat. Det er okay at ryge din cigaretter <laughs> og, og, yeah. og spise dit salat. Jeg ved det ikke. Du ved, hvis du har det godt, når du kigger til det spejl, så er du sådan... <laughs> Bare, Hvem, du siger, men altså, jeg vil gerne lige, ja. lige sige, Elias, du er on fire. Du er fucking on fire, Elias. Yes. Kan du aldrig nogensinde promovere cigaretter, som er okay at <laughs> Det er ikke okay at men, men det er okay at gøre, hvad du vil. Og det er okay, hvis, det er det hvis du er comfortable i din egen body. My body is my temple. <laughs> er det okay at gøre, hvad man vil? Ja, altså, hvis du er frisk med dig selv. Så jeg skal bare lige vide, du, du holder dig sundt ved at spise kylling sandwich. <laughs> ja, kylling og grønt og frugt, og spiser havgrynd som morgenmad, og drikker tre liter vand om dagen. Ja. Jeg føler, jeg er ret sund. Ja. Jamen, det er også. Det... Ja, du ser fucking dejligt ud, Det er så jeg mener. Sascha. Og det går Hvordan, øh, hvordan for, altså, forholder du dig sund? Din numse måske også trænge til... Altså, den skal jo have noget... noget. Markus, nu skal du høre her. <laughs> det, du vejer, det dobbler du op. Det vil sige, at hvis du vejer 50 kilo... Ja. Jeg håber, at det er de første, der gør det. Ja. Så skal du have 100 gram protein i mm. dagen. Mhm. Mm det skal du have formaget kød. Mhm. Og så skulle du drikke en helvedes masse vand. Ja. Prøv du baler mig? Jeg, jeg er jo det ligelser med mig. Altså, jeg, jeg, jeg snakker Så jeg prøver at snakke om dig. Hvad gør du? Det er det du gør. Ja. Så 100 gram. Ah nej, nej. Køling. Ja, lidt tungere end Men er du sund sådan eller spiser du bare hvad du gerne vil? For jeg føler lidt at spise hvad du gerne vil. Hvor føler du det? Fordi jeg er ude og spiser med der ret mange gange efterhånden, og spiser med der ret mange gange i Hvad spiser jeg? Hvad du gerne vil. Du elsker min kage den er alldeles en sund. Ja. Nu kommer, nu kommer sådan alt med, Alt med måde. det var det, lige jeg sagde. Ja, så du er lidt med på, at rygning er godt, og du skal helst ikke rigtig meget. Og så skal du bare lige spise en kyldingshamus i gang med dem. Jeg er med på, at hvis du lyst til to flødeboller, så spiser du to flødeboller. Men øh, jeg er mig også med på, at du står op om og får noget frisk luft, hvis så får du en bedre dag. Altså mm. jeg tror, det, det er sygt undervurderet faktisk. En ting er, hvordan du ser ud kropsmæssigt. Mm. Whatever det er, hvad det er. Mm. Vi er bygget forskelligt. Mm. Det, det er, du kan tage tre piger eller drenge. De vejer fuldstændig det samme, ser fuldstændig forskellige ud, Man kigger ja. du ind i deres kropsel, er de lige sunde alle sammen. Ja. Men det der med, hvad det gør herop i hovedet, mm. når du får frisk luft om morgenen, når du står op og går med din hund, selvom der er skidt koldt udenfor, du får bare en bedre dag af det, bruger du dig selv, du, du bliver et gladere menneske af det, og det er det, jeg går op i. Men det ene udløber jo ikke det andet. Du kan jo godt gøre de her ting og stedet være on fire fra torsdag til søndag. Det vil jo være, vi ikke ønsker. det. er det, jeg mener. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg føler mig sådan jo. Sascha, tusind tak for dit øh, program. Du lige den renset op der. Det var det jeg glad for. Tusind tak. Jamen, det er, jeg kan du er brugbar. Det har jeg. Dagan. du ligner jo dig selv. Altså, du du ældre. Ikke? Altså, du bliver jo ikke ældre. Hvordan, hvordan gør du for at holde dig, holde dig som et drengerøv? Jeg bliver ældre. Ja. Men, Men jeg, hvad, jeg det? bliver også mere fedt. Gør du det? Det, det jeg føler jeg. Ja. Hånd på jeg kan godt du du har, har, har blikket til mig fire gange nu lige. Du har det gange at det her Det er vi flytter <laughs> <Lide, laughs> det der, altså, for os, det der. Tage, for Du det. har fået en tatuering. Hey, hey, hey. Har, den er den også også, du har du har fået en tatovering. Den er, den er den den har den du der også. Er der? Har den hele tiden været Har dit eget navn på maven? Står der dit eget navn på maven? Darkhan. Dark nej, dark, jeg bliver nødt til at se. Du, klokken, du, du, klokken er ret mange nu. Jeg bliver nødt til at lige vise <laughs> din, din tattoo. <laughs> for, <laughs> står der Darkhan på din tattoo? Altså på din mave? Okay, får I historien om lidt? Jeg, skal, nej, jeg vil men, gøre det her historien nu. Men ja, det gør der. Altså, Hvor, hvorfor det... står der Darkhan på din mave? <laughs> nej, Darkhan, det her, det er, er banepålet. Okay, øhm, vi er syv drenge afsted. Uh, vi er Golden Saints i programen. Um, jeg er 17 år gammel. Er det ligesom i Ibiza, eller hvad? Det er ligesom uh, Sunny Beach. Sunny Beach. Yes, ja, det ligger næsten. Det ligger ja. ikke så langt derfra. Vi um, yeah. vi har en vild aften, som jeg ikke husker en skid af. Mm. <laughs> um, og um, jeg vågner faktisk bare op næste morgen. Um, har folie rundt om uh, kroppen. Og tænker, uh, hvad foregår der her? Uh, er det drengene, der har lavet nogle nummer med mig? Men um, så får jeg pakket ud. Og ser lige pludselig, der er nogle streger rundt omkring, og tænker... Ej, fuck. Liv. Jeg går over til spejlet, og jeg ser, der står en eller anden... Jeg går tættere på, jeg har fået skrevet mit der navn. Jeg er til gengæld lettet over, at jeg ikke har fået skrevet en eller anden cirkline, eller Jasmine <laughs> eller en eller anden mærkeligt. Så det var bare... Et... Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tog ned til tætivøren samme dag. Ja. Og se mig en name. Så fik jeg faktisk et lille flip på ham, og sagde til ham, hvad billeder du En 17-årig dreng, der kommer her ned og du tatoverer ham, imens han pisser ham pissehammerende stiv. Ja, ja. øhm, jeg får at vide, at jeg er og jeg råber på øjt, og blablabla, bla, bla, I skal bare lave det her. Øhm, nogle gange, så skal ja. jeg gøre med at drikke så meget. Var... Dine lever, hvordan, altså, hvordan har den overlevet i så lang tid? Er du, drikker du slet ikke mere? Jeg skal bare lade det. det. Det er faktisk sjældent. Det er sjældent. Øhm, ja, det gør jeg. Jeg, jeg træner rigtig meget. Og jeg, det er øh, det, du gør for at holde dig synd. Ja. Jeg træner rigtig meget. Jeg træner faktisk næsten hver dag. Bliver du tit stoppet i Ligesom øh, på Søvhøjeljøgen og steder? Bliver du tit stoppet i Nej, træner? det er faktisk ikke så slemt. Øh, men jeg tror også, det er fordi folk sådan... Altså i træningscenteret, er der sgu ikke så mange igen, der kommer hen til en. Det kommer an på... Altså mit stamsted, mm. der er der ikke nogen, der kommer hen. Nej. Men tager jeg... Øh, ja, ind i byen herinde, en eller anden sted og, og, og træner, så kan der godt nogle gange øh, komme nogen hen. Og jeg synes egentlig, det er hyggeligt nok. Øh, det kommer an på, hvordan de er pro men tilbage til min træning. Ja. Jeg træner ja. meget. <laughs> det er jo fedt, altså, generelt sundhed. Altså så er det du lige når du er glad for fitness, så du er glad for gymnastik, du er glad for svømning. Ja. Mm. du gør det der noget for dig selv, og du får der der frirum til dig selv. Det er det fedeste. Det, altså. det er min måde at koble fra på. Jeg, jeg arbejder hårdt, og jeg, jeg har rigtig mange bolde i luften. Og mm. øhm, det eneste fristed jeg egentlig har det er faktisk når jeg træner. Øhm, jeg Så det er mere når du er sammen med Nick, og så når du træner. De er to fristeder. Ja, er helt klart også sammen. Det er fristed. Det, det er helt fristede. sikkert min fristed. Det skal du ikke være tyve men, men det er måske også vigtigt lige på, at man kan godt være sund uden at træne hver dag i uge. Ja, ja, du ryger. Jeg spiser også. Det er det, jeg mener. Ja. Og jeg føler mig sund, er ja. det er fucking sund. Hjæreligt. Der er ikke så meget af det, der gør jeg. Jeg ryger og drikker hver weekend, men jeg føler mig altså rimelig sund. Ja. <laughs> Nej, nu skal I heller ikke negligere. Man det, kan, kan man den... godt drikke og hygge og bare. ryge, og faktisk leve et helt liv. Ja. Og stadig føle sig sund i sin body. Altså, det kan jeg. 100. Jamen, det kan man. Altså, der, der er det, også mentalsundhed, kan man også snakke og, ja. Det er men vigtigt, ek... det er, hvordan du føler dig. Og jeg føler ja. mig sund. Ja. Men det er ikke mentalt, som vi skal ind på, fordi vi skal nemlig ind på Christian For okay. øhm, Fordi han havde engang nogle problemer, da han var model, med at han måske var for sund. Øh, og jeg tænkte, at et brev fra ham kunne lyde sådan her. Kære reality-panelet, jeg elsker at være sund og især at føle mig sund. Men der var en gang i mit liv, hvor sundheden tog over i mit liv. Ifølge mig selv havde jeg ikke en spiseforstyrrelse, men jeg levede så sundt, at jeg tænkte over alting i forhold til mad og drikke. Jeg nægtede for eksempel at spise en salat med dressing, og jeg kan stå også op, hvis jeg for eksempel spiste en pizza. Alt det var grundet det præst, der lå i modelbranchen, som jeg arbejdede med dengang. Er det en god idé at holde øje med, hvor mange kalorier og fedt, der er i mad og drikke, eller er der en grænse? Og hvornår kan man kalde noget for en spiseforstyrrelse? Jeg har også været der. Vi starter med dig, Sascha. Ja, jeg, jeg, jeg har også været der. Nej, nej men det, det er faktisk et seriøst emne, fordi, altså, sådan, som du også sagde før, der er en ting, der hedder sundhed, men der er også noget, der hedder mentalsundhed, ikke? Mm. Og jeg vil altid veje sundhed over generelt sundhed. Mm. Øhm, og man kan også sige, at de der skide skårede fitnessmodeller, der står, hvis du tager en helt almindelig person med lidt fedt på maven og mm. øh, fise på lavet, herover ja. kommer da herovre er 10, -10 gange meget sundere end det andet. Ikke? Jo. Men jeg havde en periode, øh, da jeg boede hjemme i Aarhus Stadie, hvor jeg faktisk mistede mine venner, fordi at jeg var et sted, hvor jeg var sådan, okay, jeg føler ikke, jeg kan sætte mig ned på den her café og drikke den her kop kaffe, for jeg ved ikke, hvor mange kalorier der er i det mælk, der kommer i. Og jeg ved okay. ikke... Øh, hvor mange kalorier der er i det her, jeg får spist på den her restaurant. Mm. Og det er jeg nødt til at holde øje med, fordi så ved jeg, hvad mit indtag på hele den her uge er. Og det ved jeg ikke, hvis jeg spiser her. Og du målte simpelthen hele ugen? Jeg var helt. Og der var Abs. faktisk på et tidspunkt, hvor jeg kom til et punkt, hvor jeg havde en, der sagde til mig, at du er okay. Men mm. jeg har altid været meget social. Jeg elskede at gå i byen og drikke mig skidhammeren fuld og komme hjem kl. lort om morgenen. Mm. Men det ender med, at jeg sad og jeg havde bil med og sad op med min vandflaske og ventede på, at folk var klar til at tage hjem med at køre. Og det er slet ikke mig. Men, men må jeg så spørge dig, Sasha? Var det en spiseforstyrrelse? Det vil jeg jo ikke kalde det. Men det, det ville jeg tak. kalde det. Ja. Men det er det jo et eller andet sted. Ja, det er det. Og det er jo det. Æm... Der, der, der er mange, der ligesom diskuterer netop den her grænse. fordi mm. altså, Er det så egentlig så fordi det spiseforstyrrelse? Fordi altså, spiseforstyrrelse betyder jo ikke, at du spiser for lidt eller spiser for meget. Mm. Det betyder jo bare, at du har et anstrengt forhold til mad. Mm. På, om det er, hvordan du tæller kalorier eller... Hvad end det er. Altså, det Men det er, er jo en... også misforstået. Der er mange, der tænker, ja. spisforstyrrelse, så er, du enten, så er du enten bulimi eller anoreksi. Mm. Hvor jeg mm. mener det der med, at du ved, og, og alt der derimellem. Du sagde før, det der med at føle sig sund. Mm. Og jeg føler mig også sund, som sagt før. Er. Så hvis du føler dig sund, og du, du kan se dig selv til, spejleret tilfreds, så er det sådan. Så mener, mm. Fordi det der, som Sassi lige har sagt, og så kan hun sidde og føle sig sund med sin vandflaske i byen. Det der, det er fucking ikke sundt. Det er ikke mm. sundt, det der, det er fucking udsundt. Og så kan hun sidde ved sin vandflag klokken 4 om morgenen og håbe, sin venner vil hjem. Det er ikke sundt, det der. Mm. Mm. Det kommer med, om, hun lykker sig. Altså, hvis det hun lykker sig og, og vand. Det gør man jo ikke. Kan, og, jeg kan jo godt tage i byen og kun drikke vand mm. og have det pisse sjovt. Mm. Men jeg kan også godt have en pisse ned ad en aften fordi altså pisse så pissestiv. Men det kommer jo an, til, an på agendaen bag det hvorfor klar. du gør det. Det, det jeg, du klar, har Hvorfor du at? drikker ja, du vand? Ja. Ja, Klart. Mm. Klar. Ja, altså ja. vil du jo drikke vand fordi at du ved, enten skal du op i morgen, jeg prøver at drikke mindre eller jeg må ikke drikke de her kalorier fordi at jeg har trænet de sidste 7 dage, altså trænet de næste syv Den her druk den øllige det næste halvår så du så er du syg i ja, ja Så syr hud. <laughs> det <er> bare... <laughs> har men ikke godt, Markus. Nej, det er rigtigt nok. Det, Nej, det var 100% sen, jeg havde det. Ja, det Så var helt fucked men som I kan se, jeg har det meget bedre nu, bare roligt. Ja. No <laughs> det er lige, jeg skal lave. Nej, men ved, det der med at være så syglig og med, du ved, okay, jeg skal have de her proteiner ind i dag, for ellers så når jeg ikke min mål, og så kan min træning mm. være lige meget. Du ved, man er så syglig og obses med det. Du ved, i dag da jeg sådan, Nå, jeg nåede ikke min træning i dag, ja. du ved, Jeg når ikke at træne i dag, fordi jeg skal sammen med dig i dag, Max. Er det rigtigt? Det er okay. Har du ikke noget at træne i dag? Nej, og Hvad? det er okay. Hvad skal du stå tidligt op? Jamen, det, det gad jeg ikke. Det er jo ikke min, altså, det er jo ikke min skyld. Nej, nej, men, men, men det er, er, men, det er også dage. okay. Men det er jo sundt. Ja, men det er også okay. Det var sjette blik, tak. tak. Syvende, syvende. Var det syvende ja. blik, tak. <laughs> det så sådan, at jeg for så mange blink. <laughs> altså, jeg var oppe i grå løften vægt. Er, er det det? E vi, vi skal lave en eller anden complication med bare en takker, der blinker til mig i løbet af programmet. <laughs> hey, jeg har også fået nogen tilbage. <laughs> ja, det er det bare lige. Ja, men altså, det er jo tik. Jeg får bare tiks. Ja. Men ham der, Bits, der, ja. han beats. skal i, i, i hvert fald til tænke sig om, men det er lang tid siden, heldigvis. Så han har fået det meget bedre. Det er det. Men, men ja, fordi han var i den her modelbranche. Og, øh, altså, Elias, du ligner jo også i model. Så, okay. Og du, lige inden programmet sagde du, hey, altså du spurgte mig, har du set min jawlines? Synes du ikke? <laughs> <laughs> men, altså, Det der med sundhed og sådan noget, men du tænker ikke over kalorierne. for Det gætter Nej. ikke på, når du ryger og drikker. Nej. Nej. Okay. Og du kunne ikke finde på det. Hvis jeg ikke bare på en koldt, hvis jeg havde et mål, jeg skulle nå ifølge min mm. træning. Og det mål gjorde, at jeg skulle følge en kostplan. Det gør også, at jeg er nødt til at tænke på nogle kalorier. Men jeg tror, som Sascha lige at man kan blive for syg i hovedet, det der. Jeg tror ikke, ja. det er sundt mentalt. Jeg tror ikke, Altså jeg føler, at jeg er en ung mand. Jeg er en slangen mand. Hallo, jeg kan spise, hvor fuck jeg vil. Jamen, det, er også, det er meget mere kompliceret end det der. Fordi altså, sådan, der sidder altså at han kan sagtens og spise fire dage streg og hykser og drikker. Der skal ikke en skid. Jeg kan ikke engang kigge på en is, uden at tage fem kilo på. Nej du ved, altså sådan, mm. vi er desværre meget forskellige på den måde, der ikke? Exact. Så det, det er også... Men det, men det gør jo stadig ikke, at du skal holde dig for den is, hvis du har lyst til den, fordi at jeg tænker også, at du er også en slank pige. Forstår du, at der er jo ikke noget... Der er, ikke, er, noget, være, er der ikke noget, du skal være ked af. Er jeg en pige? jeg er din krop. For så har jeg nok holdt mig isen. Hvis du ikke ked din krop, men du tænker, nej, den er is gør noget dårligt men, for men, mig, at den is... så er vi jo også tilbage til mental sundhed. Er du glad for det, du ser? Er du, er du Har du det fint nok? Fint og nok. du kan godt lige meget være glad for, hvad du ser afsted, hver stor jo. Ikke 40 kilo, men forstår mig ret, hvor du mm. er inden for ramme, hvis du er glad for dig selv, det er det, der gælder. Og så er det lige meget, hvad du vejer, eller hvor stor du er, eller hvor lille du er. Mm. Dagen. Ja. Du skal jo også på banen. De to øh, snakker jeg toller dag henne. Hvad hva så? Hva, hva, altså, synes du, det, altså, tænker du over de her kalorier? Du siger, at du går i byen og drikker vand. Er det fordi, at du tænker over kalorierne? Nej, det er fordi, at jeg skal op om søndagen og, og vise hus frem. Det var fremvisninger. Det er det sgu. Ja. Øhm, nej. men har du gjort det på noget tidspunkt? Altså, da du havde den der store reality-periode, begyndte du så at tænke, okay, nu begynder jeg nok måske lige at skulle tænke lidt over, hvad jeg spiser, drikker og ryger? Ja, efter at der har gået noget tid, øh, det vil sige et par år, hmm. øh, så begyndte jeg faktisk at fokusere på det. Og det er fordi, at jeg kunne mærke det på min krop, jeg drak sgu lidt for meget. Altså, der røg alt for meget, alkohol ind. Øhm, og det var efter øh, altså, den, den her periode her med reality og sådan noget. Det var i min reality-periode. Reality det, ja. det var i min reality-periode. Der røg simpelthen for meget alkohol ind. Der røg for mange sikkerater ind. Mm. Øhm, og det, det, det gjorde sådan, at så jeg kunne mærke det på min krop. Mm. Øhm, jeg kunne også se det på min krop. Den udviklede sig til at være... Øhm, ikke det, den plejer at i hvert fald. Lad mig sige det, sådan. Ja, ja. det øhm, så. Det sagt. Så jeg kunne godt mærke, okay, nu bliver jeg nødt til at lave nogle forandringer. Jeg har altid trænet, og det gjorde jeg også, selvom jeg drak. Men resultaterne er ikke det samme, når det er, du ikke at sørge for at have kosten med. Mm. Øhm, så en vigtig del, det er selvfølgelig, at, at man sørger for at få kosten med sig. For at når kan have kosten ikke med, jamen så får du bare ikke de resultater, som du stræber efter. Øhm, tilbage til det her med, du sagde, hvor jamen, altså, man, kan jo, man kan jo lige godt øh, lade være med at proppe, for eksempel dressing på en salat, mm. øh, som Bits nu mm. låde være med. Jeg kunne bare ikke lide det, så jeg lader jeg bare være. Men citron og olivenolie, på salat, så, så får I samme øh, god smag. <laughs> så nu får vi bare sådan uh, en mad. Vi skal jo lige have en, uh, en god opskrift på, uh, på en god salat. Ja, det skal vi altid ja, selvfølgelig. Min far er øh, som vi aldrig kommer til at bruge. <laughs> <laughs> men, uh, prøv at høre, råd, men prøv at tusind tak fordi jeg så men vi er altså, vi kan næsten ikke, vi kan ikke nå den sidste. Nej. Der er gået allerede 51 minutter, der er simpelthen, så vi bliver simpelthen nødt til at uh, gå til udfordringen eller konkurrencen. Og jeg skal jo fortælle en vinder også omkring det her. Og jeg har jo imens, vi har snakket, skrevet en masse gode ting ned. Altså, Sascha, der er også noget godt for dig. Bare rolig, Du fik ikke på mig som om sådan her. Choose me. Uh, for eksempel så var det jo... Uh, altså, Elias, du siger jo, du lidt om mormoragtig til Sasha Og hun svarer så hurtigt, at... Uh, hvad har du set med røv? Det skete utrolig hurtigt. Den var god. Der var også en anden god. Det var, at... Uh, Sasha, du, du siger, at politik er en reality-dama. Det de, de, de, er ja. true words. Ja. Det er, ja, altså. Jamen, altså, det, det, det er, men altså det, det er, der jo forskellige holdninger til. Ikke? På at sætte uh, Lars Bøger med Frederiksen i en uh, boksering og uh, Elias og en eller anden i en boksering. Jeg havde sat mig. Jeg skal jeg elske dig, når jeg havde sat mig til et Lars om det? Ja. Undtaget de er så ag aggressiv. Bro. De viser ingenting noget. De viser ingenting Det er det, Du ved, jeg, de skal skrive til uh, Gaku og Jenkins. Men de skal invitere dem næste år. Vinderen er altså. Jeg stemmer rødt. Og derfor på Alliancen Liberale. Yes, <laughs> så jeg har en lille gave til dig, Elias. Godt, og det er kageflag. Danske kageflag. Til den næste fødselsdag. Og det er fordi, så skal du altid det det her. Ikke, det er til den næste fødselsdag, og så kan du huske på, tak, tak. det danske demokrati, og hvor vigtigt det er. Og den røde farve. Hvor vigtigt det er at stemme, og den røde farve, ja. præcis. Og det er fordi, du stemmer netop rødt. <laughs> det er jo rigtigt. Det er jo en rigtig god måde at vinde på det er. Hvad hedder det rigtigt? Det, altså, for Ja. Det hedder Liberale Alliance. Hvad sagde jeg? Du sagde Alliancen Liberale. Fuck! Og hvem, hvem, bare lige inden vi slutter her, hvem er, øh, øh, hvem er spidskandidaten for øh, Liberale Alliance? Jeg tror det skulle sgu nemt, at øh, Hvad er det nu, hun hedder? Ja. Hvad er det, hun hedder? Hvad er det, hun hedder... For tusind tak fordi gøre, for jeg, jeg, jeg, jeg, Vi kan desværre ikke nå det mere. Jeg vil gerne sige, at øh, det var alt det, vi kunne nå i dag. Og tusind tak til jer, øh, Elias, øh, Dagan og Sascha, øh, for at hjælpe disse mennesker i nød, og forhåbentlig vil de tage rådene til sig. Mit navn er Markus Eklund, og vi lyttes ved...